45. George és én Leszotóból Fokvárosba repültünk, hogy találkozzunk néhány haverommal és Markóval. 2004. március. A főkonzulátus házában laktunk, és egyik este megbeszéltük, hogy meghívunk néhány embert. Vacsorára. Csak egy kis probléma volt. Nem ismertünk senkit Fokvárosban. De várjunk csak. Ez nem volt teljesen igaz. Évekkel korábban találkoztam valakivel egy délafrikai lányjal a Berkshire Pólo Chelsea. Emlékeztem rá, hogy más volt. Átnéztem a telefonomat, és megtaláltam a számát. Hívd fel, mondta Markó. Tényleg? Miért ne? A legnagyobb megdöbbenésemre a szám működött, és felvette. Dadogva emlékeztettem, hogy ki vagyok. Mondtam, hogy a városában járok, és hogy nem lenne-e kedve átjönni. Bizonytalannak tűnt, mint ha nem hitte volna el, hogy én vagyok az. Zavartan átadtam a telefont Markónak, aki megígérte, hogy tényleg én vagyok az, és hogy a meghívás őszinte, és hogy az este nagyon visszafogott lesz. Semmi oka az aggodalomra, fájdalommentes. Talán még szórakoztató is. Megkérdezte, hogy elhozhatja a barátnőjét és a bátyját. Hát persze, minél többen jönnek, annál jobb. Órákkal később ott állt az ajtóban. Kiderült, hogy a memóriám nem hazudott. Ő más volt. Ez a szó jutott eszembe, amikor először találkoztam vele, és most is azonnal eszembe jutott, majd a grillezés alatt újra és újra. Más. Ellentétben oly sok emberrel, akit ismertem, úgy tűnt, őt egyáltalán nem érdeklik a külsőségek, az illendőség a királyi rang. Ellentétben sok más lányjal, akikkel találkoztam, ő nem volt láthatóan koronára szabva abban a pillanatban, amikor kezet fogott velem. Úgy tűnt immunis a trónszindrómának nevezett betegségre. Hasonló volt ahhoz a hatáshoz, amit a színészek és a zenészek gyakorolnak az emberekre, csak hogy a színészeknél és a zenészeknél a gyökeret a tehetség jelenti. Nekem nem volt tehetségem, így mondták nekem újra és újra, és így a rámadott reakcióknak semmi közük nem volt hozzám. A családomnak, a címemnek köszönhettem őket, és következésképpen mindig zavarba hoztak, mert annyira meg sem érdemeltek voltak. Mindig is szerettem volna tudni, milyen lehet, ha találkozom egy nővel, és nem az ő szeme tágul ki a címem említésére, hanem én magam tágítom ki az eszemet a szívemet használva. Császivel ez valós lehetőségnek tűnt. Nem csak, hogy nem érdekelte a címem, de úgy tűnt, unatkozik tőle. Ó, oh, te herceg vagy? ha oh, ho oh. Semmit sem tudott az életrajzomról, még a családomról sem tudott semmit. Nagyi, Vili, apa, kik ők? Még jobb, hogy feltűnően közömbös volt. Valószínűleg még anyámról sem tudott, valószínűleg túl fiatal volt ahhoz, hogy felidézze az 1997 augusztusi tragikus eseményeket. Persze nem lehettem biztos benne, hogy ez igaz, mert Chelsea becsületére legyen mondva, nem beszéltünk róla. Ehelyett a legfontosabb közös témánkról, Afrikáról beszéltünk. Chelsea, aki Zimbabvéban született és nőtt fel, most pedig fokvárosban él, teljes lelkéből szerette Afrikát. Az apjának volt egy nagy farmja és ez volt a világának a középpontja. Bár élvezte az angol bentlakásos iskolában, a sztóvban töltött éveket, a szünidőre mindig sietett. Mondtam neki, hogy megértem. Meséltem neki az életemet megváltoztató afrikai élményeimről, az első meghatározó utazásaimról. Meséltem neki a leopárt furcsa látogatásáról. Bólintott. Megértette. Brilliáns. Afrika valóban kínál ilyen pillanatokat, ha készen állsz rá, ha méltó vagy rá. Valamikor az este folyamán elmondtam neki, hogy hamarosan belépek a hadseregbe. Nem tudtam felmérni a reakcióját. Talán nem is reagált. Legalábbis nem tűnt úgy, mint ha ez lenne az utolsó csepp a poharában. Aztán elmondtam neki, hogy George, Marku és én másnap bocvanába megyünk. Találkozunk Adival és még néhány emberrel, és felfelé úszunk a folyón, velünk jön-e. Szégyellősen elmosolyodott, egy pillanatra elgondolkodott. Neki és a barátnőjének más tervei voltak. Ó, kár! De majd lemondják őket. Mondta, szívesen jönnének velünk.